чотирма годинами карцеру, примусового навчання у неділю. Однак на додачу до вічним урізанням грошового забезпечення з боку батька, якого не дуже потішило те, що його за його ж гроші намагалися замінити першим ліпшим дядьком з базару. До Пліхова, кажеш, збираєшся, а наші кажуть, що українці мають скористатися моментом. Треба брати до рук школи, гімназії, театри. «О, ти бери, – Степан поплескав однокашника по плечу, – візьми до рук, наприклад, нашу гімназію, чи хоч би кальоші директора, – він усміхнувся власному жартові. А я візьмуся до мотики, якось воно більш до снаги. Я вже армію до рук брав, вистачить. Відпочину від війни і зараз подивлюся, куди воно все просувається». З цими сірими, знаєш, краще поки зайвого на себе не брати, ані до рук, ані на шию. Дзвіночок на дверима пекарні задзеленчав, і співрозмовники мимохіть озирнулися. На порозі стояв молодий чорнявий хлопець у сірому цивільному плащі, з-під якого визирали військові чоботи. Степан іронічно підняв брову. Ще один. Святослав махнув прибулому рукою. Бо це про вовка-промовка, був його згаданий у розмові брат утретіх, комсорг Павло Соколенко. Критися від нього – зайвий клопіт, та ще й може незручність вийти. А так дивися і розкаже якусь свіжу новину. Їм там у комсомолі видніше. Павло якось незграбно боком просунувся до столика гімназійних приятелів. Привіт! Сказав він, знічено посміхнувшись. «А я вас ще з вулиці побачив. Так, бігом збігав до школи і, думаю, посиджу хвилинку з вами». «Це Павло», – відрекомендував Святослав родича. Він приїхав з Харкова, – поквапився той, ніби боявся якоїсь непоправної помилки. «Шагута», – підвівся зі сільця Степан і простягнув руку. «Степан». «Соколенко». Хлопці потиснули руки, і Святослав гостинно відсунув стільця. — Запрошуємо до товариства. — Спасибі. Новоприбулий, не знімаючи плащав, мостився за столом. — Поможіть мені зробити заказ, — попрохав він одразу. — Я ж по-поляцькому як баран. Не можу пойняти всі ці кше і пше. Дивлюся тільки. — А що ти будеш? — Булочку з маком. Тицнув він пальцем у вітрину. — Ну і оце, як його... Філії Жанку Кави. Хлопці розсміялися незлостиво. Вони були ровесниками. Ці троє. Один – польський фронтовик у вицвілі польовій формі. Другий – галицький інтелігент у костюмі-двійці з туго затягнутою краваткою А третій – типовий сірий совслужащий у плащі та цивільних брюках, заправлених у халяви чобіт. Ба навіть більше, якщо придивитися, вони були навіть дещо схожі. Усі троє короткострижені, з велицюватими обличчями, сухарляві через не надто ситі часи. Не брати, звісно, але... Павло, син маминої сестри, у других, з Полтавщини. «Як це ти сказав, у других?» – перепитав Павло. «У других, це кузен», – пояснив тактовний Святослав. Двоюрідний. Твоя мама моїй у других, а я тобі вже у третіх. Це троюрідний виходить. Смішно тут у вас, вроді, по-українському, а якось чудно. У нас так, у нас смішно, хлопці глузливо перезирнулися. Тим часом господарка принесла каву з булкою, найбільшою з тих, що були на вітрині. Вона вже вивчила смаки сірих людей. Прошу пана, спасибі мені, гречно повторив Святослав, – «і скажи їй, що я рублями платити буду, мені оклад рублями видають». Але пояснювати не довелося. Розуміє, пан ма рублі без ружниці, як пан Зекче. Після першого негативного, часто і небезпечного досвіду, господарі обслуговували совітських службовців дуже запопадливо. Павло одразу ж відкусив велетенський шмат булки і заходився жувати, заплюшивши очі від задоволення. Потім запив великим ковтком кави. Хлопці знову перезирнулися. «Булки у вас ловко печуть. Аж вдержатися не можу». Сказавши це, він чомусь озирнувся на двері і стишив голос. «І вобще мені нравиться, як за границею. Тут, на углу в магазині, Машинкою ковбасу різали. Так тонко виходило, як папіросна бумага. Дуже ловко. А воєнні викинули цю машинку. Кажуть, совєтським людям так тонко різать не надо. А я так думаю, що у Харкові хай товсто ріжуть, а тут тонко. Це ж інтересніше, коли у всіх по-різному. А ти з самого Харкова, уточнив Степан. Його відверто розважала безпосередній співрозмовника. Нє. Тільки інститут закінчив. Народної освіти. Я вчитель української мови. Чого-чого, вчитель? Здивовано звів брови Степан. Мови? Української. Він знову запхав до рота чималий кавалок булки і заходився жувати, не припиняючи говорити, від чого за кожним словом у роті щось квакало, немов у жаби. Але мене сюди прислали по комсомольській лінії. Ну і піонерів треба під брати. Общественна робота з молод'ю. Святославові було незручно перед гімназійним другом за такого родича. Проте водночас самого тягнуло на сміх. Тому, аби стримати емоцію, він підпер підборіддя рукою. Це щось на кшталт заступника вчителя? Заступник? – перепитав Павло здивовано. – У наших вчителів немає заступників. Я буду організовувати комсомольські та піонерські ячейки. Ну, змагання там всякі. Воєнне діло вивчать. Це як у нас пласт? Ні, пласт – це у поляків. А у нас на Україні – піонери і комсомол. І він знову взявся до булки. Хлопці перезирнулися. Пласт – це українська організація, обережно зауважив Святослав. Це гарцеж польський. Ти про польський пласт ліпше нікому не кажи, помітно стримуючи погрозливі інтонації, порадив Степан. Бо набити можуть. Ну, нехай, нехай українські, чого ви? з повним ротом примирливо пробубонівком сорх. Український, але буржуазний, а наш комсомол пролетарський. Святослав попід столом торкнувся коліна свого приятеля, намагаючись у такий спосіб запобігти сварці. Він і сам не встигав дивуватись якійсь дикій наївності свого комсомольського родича. Гість зі сходу з'явився у родині два тижні тому, просто постукав у двері і зайшов. Він привіз вітання від тітки у других. Сестри Святославової мами. До прибулого у родині поставилися як до свого, виділили помешкання і запрошували до столу. Павло виявився добрим хлопцем. Проте погані звички, які демонстрував із першої хвилини, різко розділили сім'ю уставлені до нього. Софія, вихована у порядній львівській родині, намагалася відсісти на протилежний бік обіднього столу, щоб триматися якнайдалі від широко розставлених павлових ліктів. Під час їжі хлопець нахилявся вперед, немов збирався вхопити ротом просто старілки – а ложкою та виделкою вправлявся із таким брязкотом, що усі за столом здригалися, побоюючись, що посуд не витримає та розколиться. Поза очі Софія називала таку поведінку «правдивим свинством». Святослава ж мати навпаки, всіляко захищала небоже, і виправдовувала – Ну звідки ж сільському хлопцеві було набратися пристойних манер, тим більше у більшовицькому Харкові? Там же порядних людей з родовику віку не було. Сама родом зі Слобожанщини вона не могла пробачити східній столиці, що та першої з усієї України зійшла на комуністичні пси. Святослав же лишався до прибульця нейтральним, як це й годиться чоловікові. Частенько спілкувався на різноманітні побутові теми, але на відвертість не викликав і сам тримав дистанцію. «Так ти ж сам, ніби не з пролетарів, – якось напівжартома зауважив він. – Ти ж із селян. З трудового селянства завчено, однак чомусь напружено, – відповів Павло. – Після рабфаку тримаю пролетарську позицію. Але все одно батьки ж у селі, – підхопив охочий до суперечок Степан. Померли батьки, глухо відповів хлопець. З голоду померли. У 33-му. Перепрошую, Степанові довелося опустити очі. Саме через це Святослава мати так жаліла небожа. Осиротів він уже в місті, куди батько відправив його, купивши направлення до рабфаку у секретаря сільради за дві пухові подушки та перину. Саме це врятувало хлопця від страшної смерті, щоправда, лише його самого. Село вимерло до ноги, а разом з ним – батьки та молодші сестра з двома братами. Новоявлений Небіж називав свою бережанську тітку тітя Маша і не раз, залишившись з нею наодинці, розповідав те, що нікому іншому виповісти не міг. Мама ж ділилася інформацією лише із сином, залишаючи невістку поза колом у Та нічого, стримано зауважив тоді Павло. Шість год уже, я привік. Зараз Святослав дивився, як слобожанський родич закидає до рота останній шмат булки і задерши високу голову, виливає у себе залишки кави разом із гущиною. Усе до краплі. Може, «Тобі бімбера чарочку замовити?» – запропонував він. «Бімбера? Ну, самогону. А давай!» Поки замовляли на всіх міцний польський бімбер, Степан здивовано спостерігав, як харків'янин, покінчивши з булочкою, спочатку ретельно підібрав з тарілочки усі хлібні крихти, а потім з'мів усе, що розсипалося по столу у жменю, і одним рухом відправив до рота». Звісно, на Галичині чули про організований більшовиками голод. Після того, як Микола Лемек на знак протесту застрелив совітського консула, інформацію про виморених українців не змогли ігнорувати навіть польські газети. Але зараз Степан не міг для себе вирішити, чим зумовлена така дивна поведінка нового знайомого – наслідками голоду, а чи просто свинським більшовицьким вихованням, і те – і те здавалося однаково ймовірним. За знайомство запропонував Святослав, піднімаючи чарку. Давай, погодився Павло. Аби сми були дужі, аби з багато літ прожили, додав Степан. Усі дружно випили. А коли поставили чарки, раптом звернули увагу, що просто поруч зі столиком стоїть чоловік. У кошлатій папасі на голові галіфе та світлих мештах з калюшами, а ще й у курці, попри те, що знаходився у приміщенні. Побачивши несподіваного гостя, Павло змінився на обличчі і похопцем підскочив зі стільця. Здрастуйте, Михайло Захарич, ми тут це є». Чоловік суворо насупив брови, уважно розглядаючи компанію. Під цим поглядом Ліщенський раптом відчув себе гімназистом, застуканим поза клясою або ж за саботажем польського державного свята. Підсвідомо захотілося заховати обличчя, але подібна поведінка виглядала б смішною для дорослого дядька. Батька маленької донечки та чоловіка красуній дружини, тому Святослав спокійно подивився на прибулого. «Знайомі?» Низьким хрипким голосом запитав директор гімназії. А це був саме він. «Да, то єсть ні», – невідомо чому почав виправлятися Павло. «Поляки?» – вказав директор на формену куртку шагути. «Ні, українці. Тут комсорг раптом знайшовся. Молодіжний актив збираю, комсомольську ячейку організовувати будемо». Святослав зі Степаном перезернулися, а директор задоволено Покивав головою ячейку, це добре, ну, займайтесь, і крутнувся на підборах, а точніше, на кальошах, бо підборів його мешти не мали. Докладеш про свої успіхи, сказав він, рушаючи до виходу. Павло супроводив начальственну постать очима і прошепотів це я, щоб не було зайвих підозрів, та не кремпуйси. Поприятельський поплескав нового знайомого по руці Степан, ми розуміємо. «Розуміємо», – повторив за ним Святослав, хоч насправді нічого не розумів. Настали нові і цілком непевні часи. Буває ж так, що життя не складається. Чогось Бог не дав, десь не щастить, щось сама втрачаєш. Уляна часто думала над цим і почувалася немов під час судового процесу, із зарядженим суддею. Тобто хоч що кажи, хоч як переконуй, однакове рішення буде не на твою користь».